31. fejezet. December 8, szerda, 17:49. Ronny jó kedvében már fütyörészett, amint ropogósan tiszta munkaruhájában kilépett a sürgősségi osztály orvosi pihenőjéből. Kicsit korán érkezett, de ez sem számított. Besétált a váróterembe, és felmérte a helyzetet. A mérsékelt számú páciens átlagos nappali műszakra utalt, Maroknyi nővér és betegfelvétel is állt a pult mögött, maga előtt alig fél tucatnyi várakozó beteggel, akik valamennyien betartották a COVID-19 idején életbe lépő távolságtartási szabályokat. Ahogy a pulthoz közeledett, dr. Carol szidotit kereste a műszakosok között. Sehol sem látta, ezért közelebb lépett és utána érdeklődött, nem tudom, biztosan hol van, jött a válasz. Hátul lehet, vagy talán az irodájában. A hátul? Az ügyeletes sürgősségi főorvos munkahelyét jelölte, közvetlen a biztonsági szolgálat irodája mellett. Ronni csak futtában, és abban a hitben kopogtatta meg az ajtót, hogy egy akut ellátóhely főorvosának nincs ideje a helyén ücsörögnie, ezért is lepődött meg, amikor Doktor Szidoti arra bíztatta, lépjen be. Ronni épp már el is távolodott, ezért vissza kellett fordulnia. Amikor bekukkantott a résnyire nyitott ajtón, monitorja mögött találta a vékony és szívós Doktor Szidotit. – Hé, ronni köszöntötte Carol. – Korán jöttél. – Neked nincs életed? – elnevette magát. – Nekem az MMK az életem. – Veled érzek. Sóhajtott fel Kerol. Különösen ebben a rohadt járványban, nem tudom, vége -e valaha. Hogy fest az éjszaka? érdeklődött ronni. Készül valami a sebészeten, amiről tudnom kéne? Hogy áll az ágy kihasználás? Sokszor az éjszakai betegápolók főnökének kellett helyet keresnie a sürgősségi esetek számára, ha kezdték kimeríteni a kórházi kapacitást. Ronny mindig ezt tartotta a legnehezebb feladatának. Elvben felhívhatta volna az ágygazdálkodási menedzsert, de szívesebben tájékozódott közvetlenül a sürgősségin, mivel a járvány egyik kihatásaként sokszor a folyosók is megteltek ágyra vagy PCR-teszt eredményére várakozó páciensekkel. Egyelőre nincs gond az ágyakkal, amennyire tudom, a sebészeten sincs, de és ez egy nagy kövér, de ez hamarosan megváltozhat. Úgy tudom, a mentő éppen ide tart egy súlyos bicikli baleset áldozatával. Tényleg? Ronny alig észlelhetően összerezzent a felismeréstől, hogy a balesetet szenvedett kerékpáros alig hanem Jack Stapleton, aki így sajnálatos módon még életben van. Arra számított, hogy egyenesen átgázol rajta az autóval, nem pedig katapultként kilövi az égre, de mikor becsapódott a szélvédőjébe, úgy gondolta, hogy ezzel együtt sikerült elérnie a célját. Felnyögött magában. De ugyanúgy az is belévillant, milyen hálás lehet, amiért az a mentő az MMK sürgősségi osztálya felé tart. Ha a fickó valami csodafolytán túlélte az összeütközést, az ő se lesz, így könnyedén befejezheti, amit elkezdett. Mennyire súlyos az eset? Amennyire tudom, eléggé, felelte Kerol. Az életjelek megvannak, de a páciens súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlen. A jobb lábszára a szilánkosra tört, és talán a csípője is. Hát akkor alig, ha kerüli el a sebészetet, amint felérek, ránézek, Hány szabadágy van az ortopédián? Ha engem kérdezel, az idegsebészeten fog kikötni. Bár a trauma jellegéből ítélve az is lehet, hogy a sebészeti intenzíven. Egyet értek, bólintott ronni. Férfi beteg? A mentős, mintha azt mondta volna. A súlyos kerékpár balesetek áldozatai jellemzően férfiak, de azért nem vagyok benne száz biztos. Azt hallottad, hol történt a baleset? Igen. Az első sugárút és a 38. kereszteződésében. Miért kérdezed? Csak úgy, vont vállat Ronny. A helyszín alapján a páciens nem lehet más, csak Jack Stapleton. Amilyen émejítő recsenéssel becsapódott a szélvédőjébe, nem győzött csodálkozni azon, hogy még lélegzik, mint egy macska akinek kilenc élete van. Mindjárt végzek, bicentett Carol a monitor felé. Persze, bólintott Ronni. Bocs a zavarásért, megyek és megnézem. Tehetek-e bármit a páciensért, ha szükség lenne rá? Ahogy gondolod? Ronni visszatért a sürgősségire, és bedugta fejét a legközelebbi, egyes szintű traumakezelőbe. A sötétben és csalók a csendben technológiás eszközök pihentek, Két bevetés közt. Tudta, hogy mindez hamar és drasztikusan meg fog változni, sőt azt is, hogy addig már csak percek maradtak. Míg tekintetével végigpásztázott a kezelőn, a távolból már is meghallotta a szirén a jajveszékelését, ahogy fülelt, hangereje kitartóan fokozódott. Elsietett a folyosón, és kitekintett a sürgősségi hátsó kapuján, ami elé nem sokára bekanyarodott a rohammentő. A szó el is halt, amint az imént még száguldó autó berobbant a színre, majd egy fürge Y-forduló után rátolatott a fogadóállomásra. Még meg sem állt teljesen, már is felpattantak a hátsó ajtók, hogy a két mentőorvost kironcson rajtuk. Szótlanul és pillanatnyi habozás nélkül vonták ki a guruló ágyat, rajta a leszíjazott pácienssel, s amint felemelték, már szét is csapták a lengőajtót. Mikor az ágy egy vonalba került vele, Ronny lenézett a páciens arcára. Amint várta, Jack Stapleton feküdt előtte. Könnyedén rá ismert. A jobb arcán behúnyt szeme alatt húzódó kiterjedt horzsolás ellenére is. Ruháizömét mostanra levágták róla. Nyakát magas körgallér övezte, Joblábát felfújható símbe fogták. Beszakadt neonzöld sisakjának roncsai az ágy végében hevertek. A mentősök sietve végig az ágyat a folyosón be a vizsgálóba, ahova az imént benézett. Követte őket. Már is égtek a lámpák, és felsorakoztak a védőruhát viselő nővérek. Tökéletes összhangban csatolták ki, és helyezték át a pacienst a vizsgálók közepén álló ágyra. Carol Sidoti és a többi orvos besietett, hogy az EKG, a vérnyomásmérő és a pulzoksziméter segítségével nekilássanak az általános állapotfelmérésnek. Ezzel egy időben a mentősök elmondták, mit végeztek a helyszínen és útközben, míg egyikük átadta Stapleton tárcáját a sürgősségi szociális munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy a rendőrség értesítse a legközelebbi hozzátartozót. A szükséges műtéti beavatkozásokhoz láthatóan el kell majd az engedélye. Ronni hasznosát tette magát, a nagy átmérőjük katéterrel, és bekötött egy infúziót a szemközti oldalon, átellenben a mentősökével. A helyiségben mindenki ismerte őt, és jól tudta, hogy a haditengerészetnél elsajátította a harctéri sebesülések kezelését, így a legkevésbé sem lepődött meg a jelenlétén. Ronni a maga részéről egy szakszerűen bekötött infúziót akart, miután már is előre gondolkodott, és a módot kereste, hogy Stapleton semmiképp se élje túl a kórházat. Abban a tudatban, hogy gyors és halálbiztos megoldás kell, az intravénás káliumklorid mellett döntött, amit még aznap este be kell adnia, függetlenül attól, hogy Stapleton az ortopédián, az idegsebészeten vagy az intenzíven köte ki. Számos alkalommal eredményesen használta a káliumkloridot, ami azonnali szívmegállást okoz, ha csak a folyamatot nem fordítják vissza haladéktalanul egy különleges semlegesítőszerrel, nátrium-hidrogénkarbonáttal, de erre szinte sosem került sor, miután senki sem gyanakodott hiperkalémiára, azaz a túl sok kálium jelenlétére, legfeljebb krónikus vesebetegség és az Addison kórnak nevezett rendellenesség esetén. Érdekes módon, öt hónappal korábban is káliumkloridot használt, mielőtt akaratlanul is ráripakodott a nyeretlen rezidensekre, hogy használjanak nátrium Ezzel megmentette a pácienst, legalábbis a következő éjszakáig, amikor orvosolta a tévedést, és túladagolt egy másik holtbiztos szert, a páciensnek felírt digoxint. Mire bekötötte az infúziót, megállapítás nyert, hogy a páciens állapota stabil, ezért elérkezett az idő, hogy előzetes röngenfelvételeket készítsenek a koponyáról, a jobb csípőről és a jobb alsó lábszárról. Mindenki kiözönlött a vizsgálóból, hogy helyet adjon a röngentechnikusnak. Mielőtt távozott, Ronni alaposabban is megvizsgálta a sisakot, és vegyes érzelmekkel gondolt arra, hogy ezt tartotta életben áldozatát. Az egyik mentős felfigyelt rá. Muszáj volt elhoznunk, szólította meg. Ha bárki megkérdőjelezni a hasznosságát, elég csak egy pillantást vetni erre. A sérülésekből ítélve a fickó egyenest a fején landolt. Nagyon úgy fest, értett egyet Ronni. Magában elátkozta a rohadt sisakot, melynek köszönhetően most itt a kórházban kell elvégeznie a munkát. A baleset miatt? Jack Stapletont mindenhogyan felboncolják, ez ellen semmit sem tehet. Ugyanakkor a nátriumklorid csak azért is tökéletes eszköz lehet a kezében, mert nagy valószínűséggel a halott szemlesen mutatja ki. Nem is aggódott túlzottan. Legfeljebb az okozhat problémát, hogy az intravénásan beadott nátriumklorid szinte azonnal kifejti áldásos hatását, ezért gondosan meg kell választania az időt és a körülményeket. Miután épp elég tapasztalatot szerzett ezen a téren, jól ismerte a vonatkozó procedúrát. Azzal is számolnia kell, hogy Jacket minden bizonyjal a sebészet intenzív osztályára viszik, ahol nem csak nyitott egy személyes korterembe kerülnek a páciensek, de jobban oda is figyelnek rájuk.